Това беше първата лекция, първата идея. Яков Бьом е за злото. Понеже всичко изхожда от Бога, то и злото изхожда от Него. Падението на човекът е в това, че човекът е развалил Бог в себе си. И той го е направил зло. За себе си. Направил го е дявол. Що е дяволът? И какво прави той? Дяволът обитава вътре в Божия гняв. Тъмното царство служи на Божието великолепие. Хората на този свят живеят в злото, защото са събудили Тъмната страна на живота. И затова те живеят в Божия гняв. Адът се намира в лъжливата воля на човекът, Искривената воля. Това е адът. Когато човекът не бди над себе си, дяволът всякога го улавя. На дявола се е отдало в света така да направи, че религиите да спорят, но царството Божие не е в спорови, казва Бьоме, но царството Божие е в любов. Дяволът излъчва блясък, който заслепява само невежите и после казва, Злото е слязло на земята, не само, защото грехопадението го е привлякло. Злото е съществувало преди него, преди грехопадението. То си е имало своя собствена реалност, макар и относителна. А при грехопадението то просто се прилепва. Най-голямото зло, което дяволът се опитва да стори на душата, е да я спре да се моли. Защо? Защото ако той успее да я убеди, да спре да се моли, тя си остава в земните мисли и стремежи. Тогава е даже много добре, ако тя живее дълъг живот. А ако дяволът не успее, тя придобива постепенно божествени сили и стремежи. И после Бьоме казва, Душа, която е разбрала важността на молитвата и е станала много усърдна в молитвата, тя изоставя постепенно земното си мислене и тогава земните изклонности отслабват от само себе си. Тоест дяволът отслабва. Който иска да сея с дявола, ще жене с него. Ако искаш да победиш дявола, ти трябва да бъдеш вътре в Божията любов. Вътре в Божията любов. Когато човекът се изкушил, той е приел в себе си четирите стихии и придобил в себе си образът на звяра. Това са и четирите стихии. Когато човек придобие любовта, ще придобие петата стихия – стихията на Бога. Така, това беше яко бьоме.